له حقیقتم مستعملہ لفظ دکانہ ترسم کے له حقیقتم مستعملہ دعزان جملہ خبر کے فائن کان لفظ لہو حقیقتم مستعملہ وی مجاز متعارف ان کما ازا حل فلا من هذه الخیمتا اولا يشرب من حاضی الفراد من حاضی الفراد فائن دے العمل بالحقیقت اولا وائن العمل بعموم المجاز اولا مکنہ خبر در تو حقیقت وی مجاز و سرنوی حقیقت مراد وی خبر ختم بیاداری بازی صورتون آغم بیان شو چه مجاز و سراشی او حقیقت متعانذر مشکل وی او, وی او محجور وی او خبر ام لالا از دادی چه دوالا استعمالی یوم محجور نیا یوم محجور و یوم او دل طلب مجاز یا خود دوالا علی اور موږ درنطال <سؤال> تاریخ کوم په طریقې او غولامه معلوم شیتل <سؤال> ته اختلاف دي ذکر کیږي مثلا چې مجاز بالکل <سؤال> مشهور دی معنی مجازي او حقیقت کومزور شي دي نه مان سبي حقیقت او لا دي ذکره دواړه برابر دی چې حقیقت کومزور دی بیا هم حقیقت او لا دي مجاز په شورت ته تللی شهرت او مشهور جاي په حقیقت او لا نه دواړه برابر دی بیا په طریقې او لا باندې حقیقت شي او لا اګه سر اگر چې مکسورو مشکور نه یم په تدریجي د اعلان سره معلومی دا وزدا سر ذکر کای چې دوار مقابل کې راغلي دي ڈویلپز معنی حقيقي م استعماليږي مستعمل را خپل طرف تمانه مجازي را مجازی معنی مجازي صرف نه بلکې سره یا عرب کې استیشی عالیب الاستعمال نه امين اوس یو لکه زغه استعمال کنه په نیته یو خوانه مسالې دي امين په نیته مسالې خوانه حقیقت نه ته یا د مجاز نیت یو کوه صحیح شه یا د عمومي مجازي نه د دوالو نیت وکنه خو ځان له مسالې څخه نیت اونګه صحیح شه صورت کې بسکو الی شي دغه لفظ نه معنا حقيقي واستي شي که معنا مجازي متارف خاص شي نو اختلاف دی د امام سبه او د ما ادر صاحبن اترمنځ امام سبي حقيقت حقيقت یا حقيقه اولي امانځه انترالا او صاحبن وینه مجاز او شهرت اغستدی خو حقیقت پرهودین شي حقیقت پرهودې ځکه حقیقت حقیقت او مجاز او شهرت اغستدی اعلان شي ما معنا مواري عمومی مجاز مجاز باندې عمل لا شي حقیقت باندې عملو حقیقت د حقیقت او مجاز د دې وجه نه کوي چې هغه شهرته اغستدی لهدازه عمومی مجاز به واري او عمومی مجاز سره باندې د دې د الفاظ بنابل شي دغه دلیل لپاره او یو خدای دې تکلونو دوه مې سره نو واره جلال کوله من هې خینته خینته غنمه تو اشاره او اوکلا ده سپګوت باندې دا غنن پرات چی دی دینه باندې خره حقیقت دې کلام کول د تر جلک غانم دې را والی وی خو مدر الحانس حقیقت دا وی او معنا مجازي خینته مراد عام عرف کې کولم اغستش الکایمون سکال لسم نغنم خړ نو غنیمه فرض لیکوټه خپل پروتایپ پروتایپ معنا مجازی کې استعمالي مشهور اور زموږه د پروتایپ معنا او استعمالي کې دغه سره خلق د مرمنډي کې غنم مختلفو طریقو سره پړېم شي نو لهداځه معنا مجازی هغه د اغستې اور کې مشهور ایماني دي دات نه واستي او معنا حقيقي کې ظوار استعمالات اشتدې او په کومه حال کېږي نه امام سبوت چې د ډاکټر غنیم عین عین د دانې وکړه په دې د وحانسکی په کسمه کفروبه نازي او صاحبین وینا عمومی مجاز چې نه دې کړې نو کدو غنم او خلل کړه غنم مروندی او خړې خبره ځان پراله او پرېته کړو خلل او د غنم روټه وکړه دې وحانسکی په تاسو سويک نه راځي چې اخر دې مستقلی نه مې بدل شي ولہاذا اغي ځان لخوا کوم اغه باندې د خنتې د لفظ اطلاق نكيږي مستقلی جنس ده لہذا طاغي به نه انسكيږي د علاوه امور مجاز د خنتې نه باندې خرج ټولې مراد دي امر ځان تر لګن معنا مجازي ما يكون من هذه الخنت اغه شی باندې خرج چې عدد خنتې نه دې عدد نه دې کاروټه دا کا پخپل د غنم دی یا مثلا مثلا ارا بلس شيري رټکړي امام سبوئی نسر پاوانم که یا بلوی سا جو سر کسام افری لا اشربلن من حاضح فرات دده فراتنا منسکل فرات نسکل چی اشاره اوکرا فراتنا دا فرات نسکل دا چی بالکل سینہ وروا چی پاگئے بانده اخلا باندگی اس کی مداحقی کدا اغسط اشیالکاوی زمونی دے کوئی طول مرمون ددی کوئی ہوگو اس کے لئے خلق پی جو لگوی آنو چی طول کلے ددی کو ردی کوئی نسنگ اسکی رازی کوئی کتاکی کی خلو بگی دی پھوش ہے آنو مطلب داویچ یعنی پلوکی تنس کی پوکوکاتی روگاسی پلاسو تنس کی دک کا معنی مجازی دی دک معنی مجازی دی منحاز الفراد معنی حقیقی دک کا منحاز الفراد معنی مجازی اگر دک کا جو پوکاٹی تنس کی یا پلکت تنس کی آو یا باہرحال سینہ پہ وروا چاہنو داخو مانا حقیقی شو تو صاحبین موئے کہ سینہ پہ وروا چوڑا اگر پلپتہ اندھا واستے اگر پلو گیترہ واستے امو میں مجازد مانا حقیقی دیمور شامل کا تو رباندے بٹو ربانس کی یہ مانا مجازی دا سی مانا بدیوا گو جیٹول دا ور شاملشی اگرام جیسے انترا لگنا آو ککا مانا مجازی تینا علی نو بس من ما قرات من ماي هذا القرات چې مال په زروه باندې دا یو مشکل لپاره طریقه تبظیمات په زروه باندې مجاز بالحذف وکام معنا مجازي عام معنا مجازي په عام ماشي او امام شوبيني په دغه کی بهانس کی چې بالکل په دغه قرات باندې شو کبل نې ته د لختي دی دي نو اسکلی اجنسي اخر چې په باندې قرات اطلاق نږي او داغه باندې څنګه نه شي صحیح مستقل جنس مستقل ننده فإن كان الذي له حقيقه المستعملات الذي دفع حقيقه المستعملي ومجاز المتعارف من المجاز المشهور كما ذا حدث لك تسمه لا يكن من هذه الفن تدي غنم من نخري شهر وتوكي لا يش بيا بنسكي من هذه البرد دي فراد منالنا العمل بالحقيقه او لا فليس ايمان عمل اولاد بچا بن بالحقيقه وعندهم بنص شاهد بان العمل بعموم المجاز عمله عموم المجاز بن لا شر وهذا رجع الى اصل عدله اختلاف راجه وبالاختيار وبالاصل تكيه امام سو भागीगत راضي ګرځي او صاحبن عمر المجازي ني مجاز راضي ګرځي ولي راغر اصل ګرځي ودایو بنا اختلافي مساله د هلال اختلافي مسالوره او بياد دي مساليت بنا او راغبا دو قبل يو و اختلافي مساله او ور بياد د مساله تقریبا نس بنا را بي اغاور اختلافن مسله خدام اتفاقی مسله چې حقیقت حقیقت ته مجاز مجاز دي کوم ځای اختلاف نشته بیا د ټیکوم ځای اختلاف نشته چې مجاز اصل دی او دی ور پسې خلیفہ د د نرسټرې وېم مرتبه کې دی غیر اصل دی کوم ځای اختلاف نشته خو اوس د خبره کې چې د خلیفہ له حکم اعتبار سره به خلیفہږي فلسفي او کفمانات یعنی امام سره په نسبت باندې مجاز خلیفہ تلخص و ادھا صاحبین اپنیز باندھے خریفہ دے پا معنی کی پا خوکم سمطلق امام صاحب پنیز بانی مطلب دادے کله الفاظ استعمال شو د او معنی دا پارا دے نگا معنی مجازی الاخلی چکل کم الفاظ استعمال شوی دی تدے الفاظ عربیت مز حضر من حضر عربیت والواق والنحن سے کیلی او لبزی ترجمہ سے کیلی او معنی حقیقی بل دانا چه عقلن محالی بیا ہو اگر باز دا خبری صرف باز دا دو خبری متبر کریدی صرف چی لبزی ترجمہ صحیح بھی نہیں صحیح شو ترجمہ کی گی یعنی نحوی ترکیبی صحیح بھی او انفاظ و بیعتبار صرف نحوی ترکیبی صحیح بھی ترجمہ بھی اپا لیکن معنی ممکن وی کنا ممکن وی کنا اقلن محال وی دیل اعتبار نیرکنو نور اللہ و نکدر رکھتا خبر غلطا اگر چدا تلوی ہو علام کردا اگر جنا نورو نافي كتاب و له کړه اصول اصولي خبر سره او دا هغه د دې لپاره چې امام سهوي ترجمه و بالکل اقلم نه محاله ني دي پر مثال وکړي چې امام څنګه کلام باطلي مجاستنه ورځي لکه يو سړي وي عتک تو قبل ان اخلو قبل ان خلق ته معذرت کوي مکه دنه چې تسوي نه ځي کړې شي امام سهوي دا کلام باطل دي زکا مانا یا صرف جی پیدا شیرن جدا بتیسن گازا دے اقلا محال محال میں امام صاحبو جسلہ سے امکانا دیوی خود خارجی سو وجود دو جنان اگر صحی کی گی نا حقیقی مانا زکا نی صحی کی گی خارج کی عارض موجودی لغویت اید بار سلم ترکیب اید بار سلم صحی کی گی مانا عارض دو جنان نی صحی کی گی لہاز امجاز تورزا کبرم لکه امام سے تکریروشون دے امام سے پنسبانے په د مثال وضاحت مکو لکه سره مسل ته مثلا خپل غلام ته وای غلام تہ مشری اکاده لسق قال یو غلام د پنځش ټکاله نخصن غلام د پنځش ټکاله غلام ته وای حزای دیده زمز 25 ولا د 10 سال ولا زوی کې دې شي تشکی ابنی هاذا ابن ولا الفاستری هاذا مقطعا ابن خبر ترجمه سې کیږي خو خارج کې اصل مسله دا ده چې مشر د کشر زوی نپیدا کیا، خارج کے عارض موقع تیر ابران جا انتغالا امان سے بوئی مجاز تبلن شو آزا، ابنی مطلب ایبن، اگر جا غلام شی امر لپاپلار باندے، آزاد نی لحاظا داز اماز غیر دیں، مطلب دا چیتا با ماں باندے سشے دیں، آزاد مانا مجازی حقیقت من حسول عربیت سے کی گئی ترجمہ سے کی گئی خارج کے آئیز موجود دے مشر سڑی دکی شر جوینشی کرے لے حازا مجاز طور شمانہ مجازی دنا واخلا مطلب دا شد دے سشیر آزا نقوس حازا ابنی چی مراد پدیسر خوریت شو د خلیفہ دے حازا ابنینا چی مراد پدیسر ابنیت قبران زہن بار دا امام سبتمیز او صاحبین وینہ دا خلیفت پا حکم کی حاضر ابنی چه خارج کی صعیقی خارج کسی کی سیگی؟ سیگی. نو انا با, با مجازتا حقیقی معنی صعیقی حقیقی معنی مراد نہیں لہذا مجازتا بور سو مانا مجازی بو اخلی حقیقی معنی دا سرن صعیقی لہذا محال چه محال لہذا لہذا کلام بلگوشی بل دا دی اس نتیجہ نروشی مجازتا با نوان خود چ معنی سېګي کی صاحبې هی مجاز خلافت په معنا حقیقت کې چې د حقیقت معنا سې کیرا نو هغه حقيقي معنا لغوي مستعار کا معنا مجازي دی بوزا لہذا خودته کې حقيقي معنا نسې کیږي نو معنا مجازي ته بنورځي الله کلام الله تعالی امرونه کرام دا خود اس اختلاف وضاحت شو نو هغه وی چې د صاحبانو په رضواني چې خلافت خبر څنګه تراله ها اوس دغه حضرت او مسالې د مسکه زمن کې هغه چې له لید چا اختلاف وي سره چړي او له صاحبینو اوس نته کې ده خبره چې دړي پنس باندې خبره خو دار روانه چې عموم اجازه اولاده په مجاز شې نه امام صاحب څه شې اولاد حقیقت اولاد امام صاحب توګه د حقیقت الفاظ او لغوی د سو نه مجاز ته لاله معنی نه امام صاحب حقیقت له دور پر جی ورکې له لغوی د بزاني سو په اعتبار د الفاظ په اعتبار د لغوی ترجمه نو چرته لرو مجاز ته وره امام صاحب ځکه حقیقت اولاد چې کله مجاز متعارف وي او ارسالا جنم دیا حقیقتو منو حقیقت زکا اولادی فدکا دیا که او جه مجاز حلیفتا حقیقت ندی و حقیقت لسول و ترکیور کولیشی چه الفازی صحیقی نو مانا مجازی تتلیلو کولیشی حبرم زیان تاولا او صاحبینو پنیز وجه ده دینا سگا صاحبینو پنیز وجه ده دینا دارا چه ورد دی پلکی یوت رکتا مجازی امومی وجه زکا اولادی چیوہو اغا غالب الاستعمال دے اغا شیرے غالب الاستعمال دے مجاز آن غالب الاستعمال دے او اغا اکثر دے بل طرف تا حقیقت تا حقیقت تا حقیقت تا حقیقت تا حقیقت تا نشپے ہو مجاز علو اغا مجاز دا مجاز دا مجرور ترجیل شور پر لکڑے مسئلہ کے نا کران گل کو لاغے پرنیز باعتل ش جه حقیقت نه صحیح کېره مجاز له سینې چې مرتبه نشته او سنا سه مرتبه بحر حالا حاله شته ځکه چې کثرت استعمالې د تل تک غالبو نه غالبو استعمال دي دل غالب غالب اگر چې مجاز کم ده حقیقت و صحیح کې معنی مجازي تمولانو په چوکه غالبو استعمال کې کله غالبو استعمال شینو بیا دغه مرتبه نه کنه مجاز نه اخلي اکثر التحقیقات هم حقیقت لهدا حقیقت په ده عموم المجاز لہذا اغوی عموم المجاز شیو اولا کی په او با حقیقت عمل راشی او په مجاز باندې سرهشی عمل راشی نو وجه بنا دغه اختلاف په دې اختلاف باندې بنځه امام سره باندې واځهره صاحبین بنځه باندې لوګون دغه شیफारزي متزوجه په دې ترتیب باندې وې دې صاحبین بنځه باندې مجاز الدوله مرتبه نشته خو چې کسر به استعمال لا غالب شیمال لرو داهم مرتبه پیداشه په حقیقت ورگیته دغه او دغه شو وسبب ولي دا چې د کوجه دریمه معنا شي شامل دي په مثال کې د دریمه معنا نشي په ټوله خو څنګه دریم مثال کې یو صاحبانه په دې چې هاذا ابن او هاذا رودو هاذا ابن او هاذا هرنډو تاسو شي شامل دي مثال دی مې نه کړی په وها داخل تر یی رجو دا واپس کې یی ناس یو بل اختلافی اصل ده او هو ان لمجاز خلق ونه ان الحقیقه اعداد مجاز داخل فت خليفه دي حقيقتنا تتكلمه تتكلمكي هند به حنيف اپنے ذي امام صدانه حتى صحت الاستعاره ترجيح سيد استعاره د حقيقي الفاظ به دي مجاز د پر اين ركنه ذي امام سے باندې وا الا من ينكد ليجاب اگر چې دا كلام منعقد ني صحيح ني لي اثبات الحقيقه ليجاب الحقيقه د بار د اثبات د حقيقي معنا حقيقي معنا نه سي کېږي بيان استعاره سيدا كما بقول هيدا قسم چه په کوله قال قلت وهو وحال ده ده عبد شوي أكبر الليوي سنن تعتبر ده عمر مئهو ده أكام كما بكوله يقول سليل كما بكوله هزا ابني أقول ده ده ده كم عمره ابني اخطل غلان تجدنا مشري جدا زماز ده نفعته در روحجان بالتقلم متبرقل شري در روحجان بالتقلم د إمام سبب نزبان تصارت الحقيقة الأولى لا تنزبان الحقيقة الأولى ده غزة كي صرف حقيقة ولا مخينة مسالكي فاين ده ما بين زايبن المجاز خلف مجاز خلف ده في الحكم بحكمه وفي الحكم للمجاز روحجان او دلتك سشرين فالحكم هنا مجازا بالروحجان غلبه واستعمال راغله لاجتماعه على حكم اه وفي الحكم للمجاز الحكم كي ده مجاز عموم مجاز الروحجان دلته مجاز عموم المجاز فبالحكم او بحكمه بيان للمجاز ده بارد مجاز روحجان ذكر روحجان لإجتماله على حكم الحقيقة ذكرت تقدم مشتملش په حکم د سمانه د حقیقات معنی نو واسره پس وګرځي د عمومي مجاز پساره پس وګرځي د عمومي مجاز او لا د حقیقت معنی کثرت حقیقات بل نه درې معنی حقیقت به شامل شي مجاز ته نو مجاز شو او لاش